У прохолоді колишнього костелу лунали тільки її кроки. Ірина обійшла триметрового ангела, спробувала повторити позу скульптури, голову нахилила, руки склала перед грудьми. Неусвідомлений рух потреба повторити досконалість. Збоку за нею стежив усміхаючись чоловік. Спіткнулася на його погляді, зашпорталася, наче заступила на камінь. Звідки він тут усявся, цей відвідувач? Як вона його не помітила? Повільно опустила руку, ледве стрималася, щоб і самі не всміхнутися. Надала обличчю виразу до скіпливого екскурсанта, що вивчає експонат. Указівним пальцем торкнулася верхньої губи і перейшла до іншої скульптури. Глухий звук її підборів вбився луною в стіни і віддавався під склепінням старого костелу. — Що тут було за радянських часів? — почула поза себе. — Склад? — озирнулася. — Це не до неї. Склад — Склад! — охоче відповіла музейниця вийшовши зі свого закутка. І наприкінці XVIII століття теж склад. Тут при костелі кларисинок був свого часу і жіночий монастир. А коли монастир закрили, то костел пристосували під склад. І що тут тримали? Каву, дрова, свічки? Допитувався відвідувач. Тютюн, сто років! Від кінця XVIII до кінця XIX століття тут тримали тю, тю Музейниця переводила погляд із чоловіка на жінку, розповідала їм обом. Більше нікого в музеї, крім цих двох, не було. Ірина слухала одним вухом, нишком позираючи на чоловіка. Важко було визнати на око, скільки йому років. Геть сивий, короткі волосся, їжачком – Обличчя, раз бачивши, вже не забудеш, через своєрідний, навіть унікальний малюнок глибоких зморщок на штуках. Від зовнішніх кутиків очей до підборіддя тяглися дві вигнуті борозни, два рівчаки, вони майже сходилися на підборідді, наче повздовжні заглибини на альті. «Що ж майстер Пінзель не порушив свого правила, він і сьогодні відрядив до неї посланця?» Тільки цього разу аж до самісіньких скульптур. Вони вийшли з музею майже одночасно. Ірина стишила ходу, почекала, поки незнайомець порівняється з нею, а тоді без зайвих слів та обхідних маневрів Коротко пояснивши, хто вона така, запропонувала йому взяти участь у показі мод за мотивами творчості Йоанна Георга Пінзеля. Чоловік не здивувався, тільки лінія зморшок ворухнулася. Моделлю, усміхнувся, моделлю бути ще не доводилося. Ірина залишила йому свою візитку. Він відповів, що забув свої вдома. Вона записала його телефонний номер та ім'я в мобілку. Ян Кумпа. Дивний видався вечір. Мабуть, вона загралася в ті подібності. Бо дорогою до ресторанчика зустрівся їй ще й батір, схожий на Андрія, її чоловіка, вже знову колишнього. Вона миттю зреагувала на цю випадковість, відсахнувшись від зустрічного, затримала на ньому погляд. Він це помітив, була впевнена, навіть озирнувся їй у слід. Вона теж за деякий час не стрималася і зиркнула через плече. Чоловік і на відстані, статурою та ходою, скидався на Андрія. Той шлюб був приречений на фіаско після того, як вони так несподівано і блискавично зійшлися в друге, нащиру втіху доньці і друзям. Ірина недовго відчувала себе двадцятирічною. Відновлений зв'язок протримався недовго. Чого так сталося? Їхнє повторне об'єднання було наче той сяк-так загоєний перелом кісток. Якось воно остулилося, і якось трималося купи, але нило і сіпало раз у раз, віщуючи новий напад болю. Невдало зрослося. Довелося вдруге друге зламати, ризикуючи залишитися на все життя калікою. Андрій на це зважився перший. Утнув у своєму дусі. Знайшов собі роботу в лівії. Сказав, що запропонували. Там, мовляв, сухий закон, от я й житиму за законом. Наче річ була тільки в тому, що він почав битувати. Кругом сама брехня, сказав якось він їй, і ми всі ділимо між собою відповідальність за цю брехню. Живи своїм приватним життям, сказала вона тоді. Іншого в нас не буде. Він тільки глянув на неї і нічого не відповів. Тепер Андрій пильнував здоров'я жінок десь у Лівії. Шоколадні немовлята приходили на білий світ через білі руки львівського лікаря, який начебто без ніяких емоцій покинув своє відділення в пологовому будинку, хоч здавалося, ніколи звідси не піде. Роками вкладав у цей заклад усю свою енергію, весь свій час, а тут взяв... В сполиці щербати керамічне горня, зібрав валізу, тільки його і бачили, ніби на іншу планету перебрався. Говорить тепер арабською мовою, повертатися не збирається.